Ispita de a exista, pista 5. Priviți catedralele, pierzându-și avântul cele înaltă materia, redevenite piatră, ele descresc, se grăbovesc. Până și săgețile turnurilor, ce altădată împungeau să mețe cerul, sunt bolnave de gravitație, molipsite de mediocritatea dezgustului nostru. Atunci când, din întâmplare, pătrundem în una din ele. Gândul ne duce la zădărnicia rugilor ce s-au rostit acolo, la atâta înfrigurare și atâtea patimi irosite în van. Vidul va domniiile curând. Goticul s-a retras din materie, la fel cum s-a retras din noi. Creștinismul, dacă mai păstrează o umbră de prestigiu, o datorează doar întârziaților care, vărându-l cu o ură retrospectivă, ar vrea să prefacă în pulbere cele două milenii în care nu se știe prin ce uneltiri au obținut consimțământul spiritelor. Cum acești întârziați, acești pătimași ai urii devin din ce în ce mai rari, iar creștinismul nu se împacă să piardă o popularitate atât de îndelungată, el stă cu ochii în patru. Pândind momentul în stare să-l readucă în prim planul activității, dar ca să devină iarăși interesant, ar trebui promovat la rândul de o sectă osândită. Numai evrei ar fi în stare de o asemenea misiune, ar proiecta în el destulă excentricitate ca să-l regenereze și să-i împrospăteze misterul. Dacă îl adoptau atunci, la începuturi, ar fi avut destinul nenumăratelor popoare, cărora istoria de-abia le mai reține numele. L-au respins ca să evite o asemenea soartă. Lăsând străinilor avantajele efemere ale mântuirii, evreii au optat pentru neajunsurile durabile ale pierzaniei. Necredință? E vina care, pe urmele sfântului Pavel, li s-a tot adus, învinuire ridicolă, vreme ce păcatul lor... Stă tocmai în prea marea credință față de sine. Pe lângă ei, primii creștini para fi niște oportuniști, sigur de cauza lor, își așteptau cu inima ușoară martiriul, îndurându-l, se conformau de altfel moravurilor epocii, în care gustul pentru hemoragiile spectaculoase cobora sublimul la îndemâna tuturor. Cu totul diferit e cazul evreilor. Refuzând să urmeze ideile timpului, marea nebunie ce se înstăpânea pe lume, scăpau provizoriu de persecuții. Dar cu ce preț? Pentru a nu fi împărtășit cu noi fanatici suferințele momentului, aveau să îndure povara și teroarea crucii, ajunsă pentru ei și nu pentru creștini, simbolul pătimirii. De-a lungul întregului ev mediu, au fost măcelăriți pentru a-l fi crucificat pe unul dintre ai lor. Nici un popor n-a plătit atât de scump un gest nechipzuit, dar explicabil, la urma urmelor, firesc. Așa cel puțin mi-a părut în ziua când am urmărit, la Obera Mergau, spectacolul patimilor. În conflictul dintre Isus și autorități, publicul înlăcrimat îi ținea partea firește lui Isus. Căznindu-mă să fac la fel, dar fără succes, mă simțeam singur în toată sala aceea. Ce se întâmplase? Asistam la un proces în care argumentele acuzării mă impresionau prin justeția lor. Ana și Caiafa întruchipau în ochii mei însuși bunul simț. Folosind procedee cinstite, ei arătau bunăvoință în cazul ce le fusese încredințat. Poate că abia așteptau să se convertească și ei. Le împărtășeam exasperarea în fața răspunsurilor imprecise ale acuzatului. Ireproșabil, din toate punctele de vedere, nu se foloseau de niciun tertip teologic sau juridic. Era un interrogatoriu perfect. Probitatea lor m-a câștigat, am trecut de partea acuzării și l-am aprobat pe Iuda, disprețuindu-i totodată remușcările. Din clipa aceea, deznodământul mi era indiferent. Când am ieșit din sală, m-am gândit că publicul, prin lacrimile sale, perpetuau o neînțelegere bimilenară, oricâte urmări ar avea. Respingerea creștinismului rămâne cel mai splendid gest ale vreilor, un nou care le face cinste. Dacă erau până atunci singuri de nevoie, din acel moment aveau să fie din proprie vrere, damnați ce și-au făcut o armă din cinism, unica precauție luată împotriva viitorului. Mândri de crizele lor de conștiință, mulțumiți că un altul a suferit pentru ei, creștinii huzuresc în umbra calvarului. Dacă se ostenesc uneori se reconstituie etapele, Nu o fac fără să tragă foloase frumușele. Cu-un aer de profitori se înfoiază prin biserici, iar când ies, abia își ascund un surâs, surâsul pe care îl dea adevărul obținut fără trudă. Harul nu-i așa, e nograda lor, har ieftior, suspect, care îi scutește de orice osteneală. Mântuiți, de bâlci... Fanfaroni ai izbăvirii, sibariți, excitați de virtutea smereniei, de păcat și de iad. Dacă își frământă conștiința, o fac ca să-și ofere noi senzații, iar pentru câteva în plus, o torturează și pe altora. E destul să adulmece oarece scrupule, vreo sfâșire sau obsesia unei greșeli a unui păcat, nor să vă mai slăbească. Va trebui să vă exhibați tulburarea, să vă strigați vinovăția în fața lor, spectatorii sadici ai derutei voastre. Plângeți, dacă puteți, e ceea ce așteaptă, nerăbdători să se îmbete cu lacrimile voastre, să se bălăcească milostiv și neîndurători în umilințele voastre, să se înfrupte din chinurile voastre. Toți acești oameni de bine sunt atât de setoși de senzația ambiguie, că le vânează peste tot... Iar când nu le mai află în afară, se aruncă asupra lor înșiși. Departe de a fi un obsedat de adevăr, creștinul se minunează de conflictele sale interioare, de viciile și virtuțile lui, de puterea lui de intoxicare. Jubilează împrejurul crucii și epicurian al oribilului, găsește plăcere în simțăminte ce n-au nimic cu plăcerea. N-a inventat el oare orgasmul, remușcării? Iată cum poți ieși mereu în câștig. Deși popor ales, evreii nu aveau să câștige din asta niciun avantaj, nici liniște, nici mântuire. Din contră, situația de aleș le-a fost impusă ca o încercare, ca o pedapsă. Aleș nedăruiți cu har. De aceea rugăciunile lor sunt cu atât mai meritoase, cu cât se adresează unui Dumnezeu neiertător. Nu vreau să spun că toți creștinii ar fi de condamnat, ci doar că n-au de ce să fie chiar așa de mândri. Fac parte netulburați din namul omenesc. E ceea ce, de la Nabucodonosor la Hitler, li s-a refuzat evreilor. Din păcate, le-a lipsit curajul să-și facă din asta un blazon. Ar fi trebuit, cotru fie zeiască, să-și proslăvească diferențele, să strige Universului că nu au semeni și nici nu vor să aibă. Ar fi trebuit să scui pe perase și imperii și, într-un elan autodistructiv, să sprijine tezele hulitorilor lor, să dea dreptate celor ce-i urăsc, dar să lăsăm părerile de rău sau delirul. Cine cutează să reia pe socoteala lui argumentele adversarilor? O asemenea măreție de-abia imaginabilă la o ființă e pur și simplu imposibilă la un popor. Instinctul de conservare sluțește indivizii ca și colectivitățile." Dacă evreii ar avea de înfrânt doar pe antisemiții profesioniști, drama lor s-ar simplifica foarte mult, luptându-se de fapt cu gvasii totalitatea omenirii, ei știu că antisemitismul nu reprezintă un fenomen de epocă, ci o constantă, dovadă că lăilor de ierce foloseau aceiași termeni ca și tacit. Locuitorii globului se împart în două categorii, evrei și neevrei. Dacă le-am cântărim meritele, și unora, și celorlalți, ale primilor, ar atârna mai greu, neîndoielnic. Ei ar avea destule calități ca să vorbească în numele umanității și să se considere reprezentanții ei. Nu se vor hotărâ să o facă atâta timp cât vor mai păstra oarecare respect, oarecare slăbiciune pentru restul omenirii. Ce idee! Să vrea să fie iubiți de ceilalți! Nu izbutesc, ori cât își dau silința. După atâtea încercări nereușite, n-ar fi mai bine pentru ei să se supună evidenței să admită în sfârșit că își merită decepțiile. Nu există evenimente, nelegiuiri sau catastrofe de care adversarii să nu-i fi făcut vinovați, omagiu necugetat, nu că ar trebui să le minimalizăm rolul nici de cum, dar pentru a fi drepți să-i acuzăm doar pentru vinile reale. Cea mai gravă rămâne aceea de a fi produs un zeu al cărui destin, unic în istoria religiilor, are de ce să ne lase pe gânduri, nimic în el care să fie legitimat asemenea izbândă. Gâlcevitor, vulgar, capricios, prolix, el putea răspunde cel mult nevoilor unui trib, că într-o zi va deveni obiectul unor teologii savante, patron al unor civilizații rafinate, asta nimeni n-ar fi putut o ghici niciodată. E drept că nu ni l-au impus cu sila, dar poartă totuși vina de a fi conceput, o scădere a geniului lor. Ar fi trebuit să facă o treabă mai bună. Oricât de vigoros, oricât de viril ar părea acest Iahve, prezentat de creștinism într-o versiune revăzută, nu reușește să ne risipească o anumită neîncredere. În loc să se agite, să caute, să ne intimideze, ar fi trebuit, având în vedere atribuțiile sale, să fie mai corect, mai distins, și, în special, mai sigur de sine. E roz de îndoieli, strigă tună și fulgeră. Să fie semn de forță? Sub aerele lui, senioriale, ghicim neliniștile liniștile unui uzurpator care, adulmecând primejdia, se teme pentru regatul lui și își terorizează supușii. Procede un nedemn de cineva care nu contenește să invoce legea, și să pretindă respectarea ei. Dacă, după cum susține Moses Mendelssohn, iudaismul nu e o religie, ci o legislație revelată, e ciudat ca tocmai un asemenea Dumnezeu să-i fie autor și simbol, el care n-are nimic dintr-un dătător de legi. Incapabil de cel mai mic efort de obiectivitate, împarte dreptatea după bunul său plac, fără ca vreun cod să-i îngrădească smintelile și toanele. E un despot pe cât de laș pe atât de agresiv. Dospind de complexe, un subiect ideal pentru psihanaliză. În fața lui metafizica tace, căci nu poate afla în el nici urmă de ființă substanțială, sieși suficientă, superioară lumii și mulțumită de spațiul ce o desparte de cele lumești. Bufon, care a primit drept moștenire cerul, perpetuând acolo cele mai rele tradiții pământești. El pune la bătaie toate mijloacele, uimit de puterile sale și mândru să le facă simțite efectele. Și totuși, violențele și toanele sale, lipsa lui deținută și elanurile spasmodice, sfârșesc prin a ne captiva, dacă nu și convinge. În loc să-și vadă de veșnicia lui, se bagă în toate, le încurcă pe toate, seamănă confuzie și haos, descumpănește, irită, cucerește. Oricât ar fi desmintit, își cunoaște bine farmecele și nu ezită să le exploateze. Dar la ce bun să contabilizăm cu sururile unui zeu, când ele se răsfață în cărțile delirante ale Vechiului Testament, pe lângă care cel nou ne pare obiat alegorie înduioșătoare? Poezia și asprima primului nu le mai regăsim în al doilea, în care totul e dulcegărie sublimă, povestioară pentru uzul sufletelor delicate. Evreii au refuzat să se recunoască în el. Ar fi însemnat să cadă în capcana fericirii, să se lase despuiați de avuția singularității lor, să opteze pentru un destin onorabil, toate lucrul străine vocației lor. Pentru a-și apropia poporul și mai mult, Moise, institui noi ritualuri, contrare celor practicate de toți ceilalți muritori. Ei jocoresc tot ce noi respectăm, acceptă, în schimb, tot ce este impur pentru noi, tacit. Toți ceilalți muritori, acest argument statistic de care Antichitatea a abuzat, nu-i putea scăpa lumii moderne, a slujit și va sluji mereu. Datoria noastră e să-l întoarcem în favoarea evreilor, să-l folosim într-o edificare a gloriei lor. Se uită prea ușor că au fost cetățeni ai deșertului, că îl poartă încă în ei ca pe un spațiu lăuntric și îl duc mai departe de-a lungul istoriei spre grozava mirare a acestor arbori umani, care sunt ceilalți moritori. S-ar cuveni probabil să adaug că deșertul acesta, departe de a fi doar spațiul lor lăuntric, se prelungește fizic în ghetou. Cine a vizitat vreunul, de preferință în țările din est, nu a putut să nu observe că vegetația lipsește, că acolo nu înflorește nimic, că totul e uscat și pustiu, o insulă ciudată, un mic univers lipsit de rădăcini, pe potriva locuitorilor săi, la fel de desprinși de viața pământului ca îngerii ori ca fantomele. Popoarele încearcă față de evrei, observă unul din coreligionarii lor aceeași ostilitate pe care va fi având o făina față de drojdia ce-i strică odihna. Odihna este tot ce cerem, evreii tânjesc probabil și ei după ea, le este însă interzisă. Înfigurarea lor vă îmboldește, vă biciuie sângele. Vă ia pe valul ei. Modele de frenezie și amărăciune ei vă învață gustul furiei, al epilepsiei, al rătăcirilor atâțătoare și vă recomandă nepasta în chip de excitant. Dacă sunt degenerați, cum se crede de obicei, le-am dori această formă de degenerare tuturor popoarelor bătrâne. Cinzeci de veacuri de neurastenie, spunea Peggy. Da. Însă o neurastenie de temerari, nu desleiți de nevolnici de ramoliți, decadența, fenomen inerent oricărei civilizații, le e total necunoscută. Destinul lor, deși se desfășoară în istorie, nu-i de esență istorică. Evoluția lor nu comportă nici creștere și nici descreștere, nici apogeu și nici cădere. Rădăcinile lor se împlântă în nu se știe care pământ, cu siguranță nu într al nostru nu există ni nimic care să țină de natură nimic vegetal nicio sevă și nicio perspectivă de a se vesteji e în perenitatea lor ceva abstract dar nu lipsit de sânge un strop de demonism așadar de ireal și de activ totodată un halou neliniștitor și un fel de aureolă de dos ce individualizează pe veci nu sunt atinși de decadență și, cu atât mai puțin, cunosc sila prea plinului, plagă de care niciun popor bătrân nu scapă și contra căreia nu este leac. n atâtea imperii, atâtea suflete, atâtea organisme. În mod miraculos, evreii au rămas neatinși. Ce să-i fi săturat de altfel, când n-au avut parte de niciun răgaz, de nici unul din acele momente de plenitudine, prielnice dezgustului, dar nefaste dorinței, voinței și acțiunii? Neputându-se opri nicăieri, sunt nevoiți să dorească, să vrea și să facă, să se mențină în spaimă și dor. Dacă se leagă de vreun obiect, acela nu va dura. Orice eveniment va fi pentru ei o repetare a dărâmării templului, amintiri ale prăbușirii, perspective asemenea. Anchiloza unui armistițiu nu e amenință de fel. Nouă, e greu să stăruim în dorință. Ei însă nu ies din starea aceasta aproape niciodată, trăind-o consoide de euforie morbidă. Proprie unei colectivități pentru care transa este endemică și al cărei mister ține de o potrivă de teologie și patologie, mister pe care efortul însumat al acestora două nu l-a putut de altfel lumina. Împinși spre adâncimile ființei lor și înfricoșați de ele, evrei încearcă să le ocolească, să le evite, agățându-se de mărunțișurile conversației. Vorbesc, vorbesc, vorbesc. Dar lucrul cel mai lesnicios din lume, menținerea la suprafața eului, lor nu le reușește. Cuvântul e pentru ei evadare, sociabilitatea autoapărare. Nu ne putem imagina fără să ne înfiorăm tăcerile și monologurile lor. Urgiile și cumpenele vieții noastre sunt pentru ei dezastre obișnuite, simplă rutină, timpul lor, succesiune de crize, una depășită, alta tocmai începe. Dacă prin religie se înțelege voința creaturii de a se înălța prin angoasele sale, atunci au cu toții habotnici sau atei un fond religios, o credință din care au avut grijă să elimine blândețea, îngăduința, reculegerea, tot ce încântă pe nevinovați, pe cei slabi, pe neprihăniți. E o credință fără inocență, căci inocent nu e niciunul din ei, după cum în alt plan, niciunul din ei nu e prost. Prostia, într-adevăr, nu are trecere la ei, aproape toți sunt ageri, cei care nus, câteva rare excepții, nu se opresc în pragul prostiei, ci merg mai departe, sunt cei săraci cu duhul. Că rugăciunea pasivă, tărăgănată, nu le este pe plac, e de înțeles, ea îi displace pe deasupra și Dumnezeului lor, care, spre deosebire de al nostru, suportă greu plictisul. Doar sedentarul se roagă în tihnă, pe așezate. Nomazii hăituiți sunt obligați să o scurteze, să se grăbească până și în gimnastica lor rituală. Asta deoarece invocă un Dumnezeu el însuși nomad, hăituit, și care le transmite în și spaimele lui. Când suntem gata să depunem armele de pildă, ce îndemne este puterea lor de a îndura? De câte ori, clocind în mine gândul suprimării, n-am meditat la înverșunarea, la încăpățânarea lor, la reconfortanta inexplicabila lor, poftă de a fi. Le datorez nenumărate reîntoarceri la viață, nenumărate compromisuri cu iluzia de a trăi. Și totuși, oare am fost întotdeauna drept cu ei, nici pe departe. Dacă la 20 de ani îi iubeam într atât încât regretam că nu sunt unul de al lor... Ceva mai târziu, neputând să le iert rolul major jucat în istorie, am început să-i detest cu unei iubiri dublate de ură. Strălucirea omniprezenței lor mă făcea să simt și mai bine mediocritatea țării mele, sortită o știam, să fie sufocată și chiar să dispară. În vreme ce ei, știam la fel de bine, aveau să supraviețuiască în veci și oricui, orice s-ar fi întâmplat. De altfel, la vremea aceea nu simțeam decât o compătimire livrescă pentru suferințele lor trecute, fără a le putea ghici pe cele viitoare. De-abia mai târziu, gândindu-mă la încercările ce așteptau și la tăria cu care le-au îndurat, aveam să pătrund valoarea pildei lor și să găsesc în ea argumente împotriva ispitei de a renunța la tot. Însă, oricare mi-ar fi fost în diferitele momente ale vieții, sentimentele în cei privește, asupra unui punct am fost mereu statornic, pasiunea mea pentru Vechiul Testament, cultul pe care l-am închinat mereu cărților, lor, providență a furiilor sau amărăciunilor mele. Prin ea împărtășeam cu ei tot ce aveau mai bun în mâhnirile lor, tot datorită ei și mângâierilor pe care mi le dăruia atâtea și atâtea nopți, Oricât de crunt ar fi fost, mi se păreau suportabile. Nu puteam uita acest lucru, nici chiar atunci când mă gândeam că își merită oprobiul, iar amintirea celor nopți, când butadele sfâșietoare ale lui Iov și Solomon mi-au adus alături, justifică hiperbolele gratitudinii mele. Să insulte alții, spunând despre ei cuvinte de bun simț, eu n-aș putea să o fac. Aplicându-le criteriile noastre, ar însemna să-i privezi de privilegiile lor, să-i cobor la condiția de simpli muritori, de varietate oarecare a speciei umane. Din fericire, ei desfid criteriile noastre, ca și investigațiile bunului simț. Meditând la acești împlânzitori de abise, ai propriului abis, descoperi avantajul menținerii la suprafață, avantajul de a nu ceda plăcerii de a fi o epavă, și, cugetând la refuzul pe care ei îl opun naufragiului, faci legământ să limiți, deși prea bine știi că în zadar, că datul nostru să ne scufundăm, să răspundem chemării genunii. Cu toate acestea, abătându-ne fie și temporar de la veleitățile spre prăbușire, ei ne învață cum să suportăm o lume amețitoare, de neîndurat, Sunt specialiști în arta de a exista. Din toți cei care au cunoscut o lungă perioadă de robie, doar ei au rezistat farmecelor abuliei, niște hors la loi, care acumulau forțe. Când Revoluția le-a dat un statut, ei dețineau resurse biologice superioare altor popoare, iar când în secolul al XIX-lea, liberi în sfârșit și-au făcut apariția în plină lumină, lumea a fost uluită, de la conquistadori încoace, nu se mai văzuse asemenea temeritate, asemenea zvâcnet vital, imperialism ciudat, neașteptat, fulgerător. Preprimat atâta timp, vitalitatea lor izbucnise, iar ei, care părusera atât de șterși, de umili, dovedeau o sete de putere, de dominare și glorie, care înspăimânta societatea dezabuzată în care începeau să se afirme și căreia acești bătrâni neîmblânziți aveau să-i toarne în vine sânge proaspăt. Lacom și generoși se infiltrează în toate ramurile comerțului și cunoașterii, în fel de fel de întreprinderi, dar nici de cum pentru a tezauriza, ci împătimiți ai riscului pentru a cheltui, a risipi. Insațiabili, căutători ai veșniciei rătăciți în cotidian, legați de aur și de cer și amestecându-le mereu strălucirea, promiscuitate luminoasă și neucitoare, vârtești de abjecție și transcendență. Evreii își găsesc adevărata bogăție în contradicțiile lor. Nu se adânceau în tainicul studiu al cabalei, pe vremea când trăiau din camătă, bani și mister, obsesii pe care și le-au păstrat în îndeletnicirile lor moderne, complexitate greu de descălcit, izvor de putere. Să te îndrăgești contra lor, să-i înfrunți, numai smintitul o face, doar el cutează să se lupte cu armele lor nevăzute. Istoriei contemporane, de neconceput fără ei, i-au imprimat un ritm accelerat, o respirație de bună calitate, un suflu maestuos, dar i-au adăugat și o travă profetică a cărei virulență n-a încetat să ne descumpănească. Cine în prezența lor rămâne neutru, în societatea lor nu ai decât de câștigat, în diversitatea peisajului psihologic, fiecare din ei este un caz. Iar dacă le cunoaștem anumite fațete, ne mai rămân mulți pași până în miezul enigmelor lor. Incurabil ce sperie moartea, care au descoperit secretul altei sănătăți, o sănătate primejdioasă, o boală salvatoare, evreii vă obsedează, vă chinuie și vă obligă să vă ridicați la nivelul conștiinței și lucidității lor. Cu ceilalți, totul se schimbă, pe lângă ei te prinde somnul, ce siguranță, ce tihnă! Te regăsești deodată printre ai noștri, îți vine să caști, poți sfărăi în pace. Conviețuind cu ei, te cuprinde apatia pământului, până și cei mai rafinați par niște țărănoi, niște neciopliți care au sfârșit-o rău. Se leagă sărmani într-o fatalitate molcuță. Genii să fie, și tot ar părea niște inși oarecare. Sunt petrecuți de un noroc de joasă speță. Existența lor e de la sine înțeleasă și necontestată. Întocmai ca a țărânei ori apei, elemente ațipite. Nu există ființe mai puțin anonime. În lipsa lor, orășelele ar fi insuportabile. Ei întrețin o stare febrilă fără de care orice metropolă pare provincială. Un oraș mort e un oraș fără evrei. Activ ca fermentul și ca viruși, ei inspiră un dublu sentiment, de fascinație și de angoasă. Reacția lor față de ei este întotdeauna tulbure. Cum să-i întâlnim pe aceeași lungime de undă când îi vedem, în același timp, mai sus, dar și mai jos decât noi, la un nivel ce nu-i niciodată al nostru? De aici, o neînțelegere tragică, inevitabilă, de care nimeni nu-i vinovat. Ce nebunie din partele că s-au legat de un Dumnezeu special și ce regrete vor fi simțind când își întor privirile spre mea noastră! Nimeni nu va descălci vreodată hățișul relației noastre, să le sărim în ajutor, dar nu avem nimic să le oferim, iar ceea ce ne oferă ei nouă ne depășește. De unde vin? Cine sunt? Să ne apropiem de ei cu maximum de perplexitate. Cel ce adoptă în privința lor o poziție netă îi subapreciază, îi simplifică și nu e dăm să le cunoască abisurile, nici culmile. Un lucru remarcabil. Numai evreul ratat ne seamănă, este dal nostru, e ca și cum ar fi dat îndărăt spre condiția noastră, spre umanitatea noastră convențională și efemeră. Să deducem de aici că omul e un evreu ce nu s-a împlinit? Amari și nesățioși, lucizi și pătimași, mereu în posturile singurătății, ei reprezintă eșecul în mișcare, iar dacă nu se lasă pradă disperării când totul îi îndeamnă să o facă, e pentru că ei fac proiecte la fel cum alții respiră. Sunt bolnavi de proiecte. În cursul unei zile, oricare din ei concepe o sumedenie. Contrar raselor îmbăxite, evreii se cramponează de iminent, se adâncesc în posibil, automatism al noutății care explică eficacitatea delirului lor, ca și groaza de orice lene intelectuală. În orice țară ar trăi se găsesc în avangarda spiritului. Adunați la un loc ar constitui o sumă de excepții de capacități și de talente neegalată de niciun alt popor. Dacă practică o meserie, interesul nu li se mărcinește doar la atât. Fiecare cultivă pasiuni sau manii cel scot în lumea largă, îi sporesc cunoașterea, permițându-i să îmbrățișeze profesiunile cele mai diferite, în așa fel încât biografia lui implică o mulțime de personaje pe care le unește o singură voință, fără pereche și aceea. Ideea de a persevera într-o ființă a fost concepută de cel mai mare filozof al lor, iar ființa aceasta au cucerit-o prin luptă îndrăjită. Mania proiectului e explicabilă la ei. Prezentului ce toropește îi opun virtuțile afrodiziace ale zilei de mâine. Tot unul de-a lor și-a făcut din devenire ideea centrală a filozofiei sale. Nici o contradicție între cele două idei, devenirea reducându-se la ființa care proiectează și se proiectează, la ființa dezintegrată prin speranță. În definitiv, are vreun rost să afirmăm că în filozofie evrei sunt așa sau alt minteri? Dacă înclină spre raționalism, nu o fac atât dintr-o dispoziție naturală, cât din nevoia de a reacționa împotriva unor tradiții ce îi excludeau și care le-au adus destule ponoase. Geniul lor, de fapt, se mlădează după orice formă de teorie, după orice curent de idei, de la pozitivism la misticism. Să le subliniez doar înclinarea spre analiză, înseamnă să-i sărăcești și să le faci o gravă nedreptate. Sunt totuși oameni care s-au rugat enorm. Poți să o citești pe chipurile lor, mai mult sau mai puțin ofilite de lectura psalmilor, și apoi doar printre ei vei putea întâlni bancheri palizi. Asta nu poate să nu însemne ceva, finanțe și de profundis, incompatibilitate fără precedent, cheie poate a tainei lor a tuturor.